Bueno, pois, pues, despois deste de agasallo que nos acaba de facer Mabel Conesaña ou a propietaria, bueno, a directora do restaurante sanatorio de Alba en Valladares, el Indigo, pois pues, teremos que colocado ali no noso blog, de sempre en Galicia blogspot.com, que por certo, poden meterse ali eh, preenchero o formulario para poder recibir o número inmediatamente en 24 horas o programa responde inmediatamente cun número para aqueles que participan e preenche o formulario que ten unhos ali preparado Dentro das noticias convén señalar unha interesantísima ou polo menos algo que, que, que ten algo que ver coa, coa nosa cultura Dice que pecha de xeito indefinido o Panteón de Galegos Ilustres pendente da negociación de apertura entre a Igrexia, o Concello e a Xunta será a primeira vez que o Panteón dos Galegos Ilustres peche de xeito indefinido e non pode ser visitable O fallo xurídico que devolveu a Igrexa ao templo de Santo Domingos de Bonaval en Compostelacón levou o peche do Espazo, ata momento accesible desde o interior do claustro, eh, desde o Museo do Pobo Galego. O peche indefinido en agarda de unha solución que defina o acordo de apertura ao público en xerado. O Panteón de Galegos Ilustros guarda o resto de Osaria de Castro, de Castelao, de Ramón Cabanillas, de Alfredo Bañas. Eh, non se pode visitar a partir do día 20 de maio do 2011. Veamos a ver se as negociacións entre a xunta o Concello e a Igrexa teñen bofín e somos capaces de poder, poder ofecerlo a todas as persoas que chegan a Santiago de Compost. Outra noticia máis, antes de poller outro bocado de música é intentar falar con os nosos colaboradores, pois día sí, comeza o seminario Luis Xoane, artista en Pontevedra. O evento analizará a teoría estética e o compromiso do pintor entre outras cuestiones. A Fundación Seoane, o Consello da Cultura e máis Universidade de Vigo organizan en Pontevedra o seminario Luís Seoane, Artista. Entre hoxe e mañá diferentes especialistas na figura deste creador abordarán temas como a súa teoría estética, o seu compromiso, a visión da súa arte como etnografía ou a relación de arte e deseño industrial. O evento fai parte das celebracións do centenario de Xeoane. Bueno, pois pues vamos a poñer outro bocado de música e intentamos comunicar cos os nosos colaboradores. Unha novidade que nos chega de Galicia interesante posto que ven da cidade de Ourense é bastante bonita para todos nós, posto que fai tempo que moitos dos que visitan a Catedral de Ourense xa o tiñan reclamado. A deputación de Ourense inicia traballos na rehabilitación dentro da Catedral. O retábulo de Pilar da Virxente Pilar a figura de Santiago Matamoro son as pezas afectadas. Logo das repetidas reclamacións e anuncio sobre as obras de restauración na catedral de Ourense, finalmente foi a deputación desta provincia a entidade que deu inicio a estes traballos. Deste xeito, o ente provincial encargoulle o Centro Técnico San Martín, dependente da propia diócesis, que inicia a rehabilitación do retábulo da Virxe do Pilar e eh, máis a figura do apóstolo acabado. A primeira das actuacións conta cun orzamento de 7.273 euros, mentes que a segunda custará 5.109. Nos dous casos, preténdese restaurar a policromía orixinal das pezas. A Consellería de Cultura anunciou recentemente o investimento de alta un millón e medio de euros a ter ano 2013 na recuperación do tempo dúas obras importantísimas que leva tempo, levan tempo pedindo aqueles persoas que están interesadas porque o noso patrimonio cultural non se perde. Un evento interesante que tamén ven de realizarse aí nun pouquinho é o feito de que Pilar García Negro presenta o clamor da rebeldía no Conselho da Cultura Galicia. O evento contará coa participación de Francisco Fernández Rey e María José Ada. Esta obra, O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, Ensayo é Feminismo, é o título desta obra coa que Pilar García Negro fixo co premio Vicente Risco de Ciencias Sociais do ano 2010. Conseguido da Cultura Galega, colle ás cinco da tarde a presentación desta obra nun acto no que, ademais da autora, intervirán Francisco Fernández Rey, catedrático da Facultad de Filosofía da a de Santiago de Compostela e máis María Xosé Adra, coordinadora da Comisión de Igualdade do Centro da Cultura Galega. Máis, a Xunta aproba o decreto para o polilingüismo en sen consulta aos pais. Sabedes que o decreto aquel do polilingüismo tiña previsto facer unha consulta aos pais, pero non o caso. O Goberno promoverá unha lei que ampare este tipo de negativo. O decreto para o prolinguismo no, no ensino foi aprobado esta mañá no Consello da Xunta, sen mudanzas destacadas con respecto ao respuño que se xa dera a Cuneta. Segundo explicou o presidente do Goberno, Alberto Múnice, a única modificación significativa que se realizou no texto foi eliminar a consulta na que os pais decidían en que lingua querían as materias en educación primaria e secundaria. Segundo explicou, a medida dese a indicación do Consello Consultivo de Galicia de que non existía cobertura legal para unha consulta deste tipo. Sean os pais, no entanto, os que indiquen cale a lingua materna dos seus fillos en el infantil no mesmo formulario nativo. De cara ao final deste ano, Feijó anunciou que o seu equipo presentará no Parlamento unha proposta de lei para regular a participación dos pais e da comunidade educativa no ensino a Segundo el, o texto darálle cobertura legal a consultas deste tipo e permitirá que os pais galegos poidan escoller a lingua dos seus fillos no ensino cada 4 anos tal e como estaba previsto inicialmente no decreto para o preo hinduismo. Mantéñense no texto final outros puntos polémicos do decreto, como a liberdade dos alumnos para entregar na aula eh, nos exámenes a lingua da súa preferencia ou o reparto ao 50% de materias en galego e en castellano. Bueno, vamos a ver no que dá todo isto, eh, a ver se si consideramos que o asunto ni mm, vai por bompe. Saben que o día 30 de maio terán a posibilidade de poder degustar e ver a obra de teatro un servizo policial que presenta a compañía anduriña de Rosalía de Castro. Eh, bueno, de un Bocadeño intentaremos falar coa directora da a compañía anduriña, que é Amelia e eh, se non ten algún compromiso especial ou familiar, pois posiblemente nos atenda. Volvemos a poñer outro pouco de música e intentaremos conectar cos con nosos colaboradores.